Vi inleder programmet med några strandhugg. Den mångkulturella politiken har gjort att Sverige översvämmats av brottslingar. Att invandrare är kraftigt överrepresenterade på fängelserna är allmänt känt. Men enligt uppgifter från Kirchebergsanstalten i Malmö är invandrarnas andel på anstalten nu 100%. Under 2006 låg andelen invandrare på cirka 85%. Statistiken är inte officiell men bygger på anställdas uppgifter och den är inte heller konstant eftersom det hela tiden finns ett flöde av interner in och ut från anstalten. Men den ger i varje fall en bra bild av läget. Att politikernas mångkulturella paradis nu är förverkligat på landets fängelser visar sig också på Kirchebergsanstaltens utbud av sysselsättning medan man numera bland annat arrangerar föräldracirklar för arabiskt talande pappor. Det blev en mångkulturell julhäll i gettos i Tensta i Stockholm. Redan veckan innan jul stod någon en bil i tänsta som senare kördes rakt in i den lokala fritidsgårdens dörr. Bilen satte sedan i brand, något som också gav brandskador på själva huset. Fritidsgården har varit öppen i några år efter en kostsam och omfattande renovering. De lokala talangerna startade julfirandet lite lätt på julafton med anlagna bränder och kravaller. Enligt de själva förstödja kravallerna i rosengård tidigare under veckan. När en anlände blev det utsatta för stenkastning och en polispatrull fick en julklapp i form av en flygande molotovcocktail. cocktail. Julefrida är ju bara täntigt, som Mona Salin skulle ha sagt. I det mångkulturella Sverige ska julklapparna vara av glas och fyllda av bensin. Juldagen var lika mångkulturell. En person knivskars i nacken och den tillkallade ambulansen hindrades att komma fram till platsen av ett gäng. I samma veva tändes det eld på bildäck och både polis och tunnelbanor blev utsatta för stenkastning. Julhelgen rundades av genom att två olika garage, ett i Tensta och ett i närbelägna Rinkeby, blev utsatta för anlagda bränder. Åtta bilar förstördes. Så firar man en riktigt god mångkulturell jul. I Södertälje uppvisade den asyriska folkgruppen ockupantbeteende av klassiskt snitt och kommunfullmäktige har visat sig vara en perfekt plats att använda som plattform för att angripa stadens svenska befolkning. Den Denna syriske ledamoten Metin Havshu som representerar förrädda partiet Folkpartiet föreslår i en motion att stadens gator ska döpas efter stadens etniska minoriteter och menar att ett lämpligt gatunamn är Mor Afrem en gestalt i den syrisk-ortodoxa kristendomen. Anledningen, menar Metin Havshu är att stadens mångkulturella befolkning vill kunna känna sig hemma i staden. I så fall skulle lämpliga gatunamn kanske kunna vara len, Våldtäktsstigen och Ronargatan. Det speglas över det Helges och Sveriges förvandling de senaste 40 åren. Men Metin Havshou har nog missuppfattat situationen. Han är bara en gäst här i landet. Visserligen ingen artig sådan. Men snart är det dags för honom och alla hans landsmän att packa väskorna och ge sig av. Vart det blir bryr oss inte om. I dagens radiotal, president Hollywood- kommer Radio Folkbilden titta närmare- på Hollywoods roll i den amerikanska politiken. Analogier i historien- och vad som måste bli vårt svar. I dagarna kommer Barack Obama- att tillträda som Förenta Staternas president. Att en rasfrämling nu innehar den mäktigaste positionen i ett land som från början grundades på europeisk civilisation är en skrämmande påminnelse av i huvudsak ett faktum. Massmedias och nöjesindustrins enorma inflytande över samhällets värderingar och informationsflöde. Om det inte varit för att massmedia och nöjesindustrin aktivt pressat fram Obama hade den inte haft en chans i presidentvalet. Nu menar vi inte att Obama är sämre ur vårt nationalistiska perspektiv än någon av hans vita konkurrenter. Om någon av konkurrenterna vunnit hade politiken varit lika usel för alla europeiskättade människor. USAs presidenter har i olika hög grad varit främlingskontrollerade sedan tiden för första världskriget. Men att lämna över världens mäktigaste ämbete till en rasfrämling är riskabelt och en symbol för det nuvarande systemets inneboende svaghet. Det finns ett fenomen som brukar kallas president hollywood som beskriver hur symbiosen mellan nöjesindustrin i Hollywood och presidenten fungerar. Bara för ett tiotal år sedan ansågs det mycket svårt för en svart kandidat att vinna i ett presidentval. Och för ytterligare tiotal år innan dess var det en omöjlighet. De vita är fortfarande en majoritet. Och varför skulle någon vara så dum att de röstar fram en rasfrämling- till att styra deras liv. Förre presidenten Bill Clinton var ökänd för sina Hollywoodkontakter. Han till och med prostituerade presidentämbetet- och lät filmstjärnor och andra rika personer sova i Vita huset mot en summa pengar. Pengarna gick sen till Clintons återvalskampanj. I USA har Hollywood- och nöjesindustrin haft ett stort inflytande- ...över att skapa den politiska verkligheten. Under andra världskriget användes Hollywood... ...för att hetsa vita amerikaner mot Europa... ...och i synnerhet mot Tyskland... ...på grund av att USAs inträde i andra världskriget... ...gynnade de som ägde filmbolagen i Hollywood. Det är ett historiskt faktum. Står för solidaritet och enighet mellan europeer skildras alltid som onskefulla och elaka medan svarta judar och asiater skildras som offer för de vita rasisternas onska. I många Hollywoodfilmer är skurken viktig men när såg vi senast att skurken var jude? Ska man hitta en sån så blir det väl antagligen genom en åktur till stumfilmsarkivet. Hollywood är alltså ett mäktigt verktyg när det gäller att förvrida opinionen i den riktning som passar ägarna. Även på andra sätt påverkar Hollywood hur presidenten framstår. Det kan vara framträdanden där presidenten vill framstå som antingen handlingskraftig eller en stor vän av barn och åldringar. Allt från klädsel till bakgrundsrekvisita regisseras som om det vore en stor film. För några år sedan visades tv-serien Vita huset där en ung, duktig, svart kandidat tävlade mot en äldre, vit kandidat. Det var uppenbart vem Hollywood utsett till vinnare och vem som skulle ses som förlorare. TV-seriens skapare och Barack Obamas chefrådgivare råkar händelsevis vara goda vänner, är av samma etnicitet och har offentligt förklarat att den svarta kandidaten byggde på Obama. TV-serien fick stort genomslag och anses ha varit betydelsefull för att förbereda allmänheten på tanken av att underkasta sig en svart president. Hollywood användes återigen för att skapa den politiska verkligheten. Skådespelaren och sedermera presidenten Ronald Reagan fick frågan Hur kan en skådespelare bli president? Och svarade hur kan en president inte vara en skådespelare? Ronald Reagan skröt en gång offentligt om hur han slagits vid fronten under andra världskriget. Men i själva verket hade han bara spelat in krigsfilmer i en Hollywoodstudio långt ifrån verklighetens onda bråda död. Så svårt det kan vara att skilja på dikt och verklighet. Hollywood och det nuvarande politiska systemet går alltså hand i hand, mycket yta och lite innehåll. Det viktigaste är inte vad kandidaten står för politiskt, utan hur pass modriktig han eller hon framstår när flosklarna ska rabblas. Vem och vad som är inne eller ute har Hollywood redan bestämt. Det är många som dragit paralleller mellan USA efter det kalla krigets slut och Romarriket. Även Romarriket var en gång världens enda supermakt. Till synes oövervinnligt vars armer krossat nästan alla fiender. Germanerna längst upp i norr lyckades man aldrig rå på, men överallt annars var man härskare. Inte bara militärt utan också ekonomiskt. Romarriket kontrollerade större delen av världshandeln och rikedomarna var offantliga. Allt välstånd blev till slut också Roms fall. Romarna startade krig men de ville inte längre kriga själva så de importerade soldater. Romarna ville leva i lyx men de ville inte arbeta så de tog slavar. Romarna ville öka befolkningen för i antal ligger ett slags styrka, men de vill inte föda barn. Så istället öppnade de riket för invandring. Slavarna och invandrarna var ofta icke-europeer från Afrika, Mellanöstern och Asien. Att romarnas befolkningstillväxt minskade och rasfrämlingarnas antal ökade bekom inte de romerska ledarna. Inte heller brydde de sig om att lättjan och dekadensen försvagade befolkningen Främlingarna växte så småningom i kapp och på vissa håll till och med om den inhemska befolkningen i antal När kejsar Claudius försökte rensa Rom på judar för att deportera dem fann han att det var omöjligt eftersom de var så många Det var också i Roms mångkulturella slum som kristendomen fick fäste bland den judiska befolkningen Med stora grupper främlingar Rasblandning och kulturell upplösning var romarriket dömt. Romarna var mästar i stadsbyggnad, organisation och juridik men detta betydde ingenting när kvaliteten på befolkningen sjönk som en sten i vattnet. Till slut ledde den inhemska fragmenteringen och dekadensen till att slavarna kom att härska över ursprungsbefolkningen. Den framlidne professorn Martin P. Nilsson skriver så här Det romerska riket fylldes av bastader. De gamla raserna upplöstes i rasblandningens kaos. Det är den djupaste orsaken att söka till kulturens upplösning och rikets undergång. Världen återvände till primitiva former för andligt och materiellt liv, statlig och ekonomisk organisation. De utmärkta romarvägarna som förbundet alla riktsdelar kom kommer i bruk blev överväxt av gräs och buskar och användes som stenbrott. Samhället föll sönder i små, oberoende och självförsörjande enheter. Vi kallar detta för feodalism. Professor Nilsson skriver vidare om Europas folk. Deras rasinstinkt har tagits i uttryck i Europas nationalstater vars gränser i någon mån bildar ett hinder för en rasblandning av den fördärvliga art som orsakade det romerska rikets undergång och den antika kulturens förfall. Precis samma tendenser som blev romarikets undergång är idag uppenbara i USA. USA är ett land som byggdes av främst nordeuropeer men som förlorat sin själ i materialism, dekadens och rasblandning. USA är nu mindre än två tredjedelar europeiskt, dessutom en stor andel åldringar, och det finns mycket stora grupper i landet som inte har någonting gemensamt med denna. Vare sig kulturellt, rasligt eller värdegrundsmässigt. USA är inte ett land som kommer klara en inre kris på ett bra sätt. USA är också en massiv icke-europeisk invandring som tjänar som billig arbetskraft i lågprisbutiker och som städhjälp. Vad den kraftigt ökande brottsligheten kostar är det ingen ur den liberala societeten som räknar på för de kan alltid köpa sig säkerhet och trygghet av vaktbolag och med gallergrindar. USA har även svårt att rekrytera till sina utrikeskrig, trots en befolkning på 300 miljoner. Rekryteringen går vägen endast genom mycket generösa avtal som ger soldaterna höga löner och andra förmåner. En studie från Buffalo universitet kallad Too Fat to Fight visade att Fettman nu blivit ett hot mot den nationella säkerheten. Eftersom antalet unga män med övervikt nu nått sådana höga nivåer att rekryteringen till armén påverkats märkbart. Bland vita män i åldrarna 17-20 var 20% diskvalificerade på grund av övervikt. Amerikanerna är helt enkelt för feta för att strida. Naturens dom är hård och obeveklig. När ett lands befolkning byts ut kommer landet att förändras i grunden. Romariket är det historiska exemplet och USA är det nästkommande exemplet. Vi står dock inför samma problem här hemma i Sverige och det är därför vi med naturlags enlig säkerhet kan säga att mångkulturförespråkarna aldrig kommer att få njuta av segen om de nu skulle segra. Ett Sverige med en stor andel importerad befolkning från tredje världen kommer inte att ha samma välstånd, relativa harmoni och stabilitet som vi upplever idag. Utan ett sånt Sverige kommer på sikt att sjunka till samma nivå som Somalia eller Afghanistan, helt enkelt på grund av att ett land aldrig är bättre än sin befolkning. Naturligtvis kommer vi nationalister att göra allt vad vi kan för att förhindra ett sådant skräckscenario. Vi kämpar inte bara för oss själva. Vi kämpar för många generationer ofödda svenskar. Precis som våra förfäder kämpade för vår möjlighet att existera måste vi nu kämpa för kommande generationer. Och om vi sviker nu så har vi dömt våra barn och barnbarn till en mycket svår tillvaro. I slutändan är det ett vinna eller försvinna som gäller. Dagens tänkvärda citat är av den tyska politikern Adolf Hitler: Varhelst du har ett starkt ledarskap är judarna förpliktade att hålla en låg profil. Vårt ledarskap kan verkligen vara starkt. Bara om detta är baserat uteslutande på vårt folk. Bara om det innefattar sig självt med en välfärd av de som har det minst lika mycket som med de som har det mest. Bara om det i den orubbliga övertygelsen av sitt eget värde utesluter allt utomstående inflytande från första början. Bara om det inte endast är nationellt utan också socialt ner till benmärgen. Oavsett vad andra må säga hävdar jag detta. Tiden kommer då alla elitnationer i världen kommer att ha ett sådant ledarskap. Och kommer alla att bli förvånade av att se att istället för att skorra mot varandra så som tidigare varit fallet kommer de att behandla varandra med respekt och hänsyn.